Зляканий семінарист після допиту втік до батьків у село Ясень над Лімницею. Від Ясеня до Крихович, де жила сім'я Августа Бельовського, було недалеко, всього якихось 3-4 милі, і Август подався на Стріщину, щоб зустрітися з приятелем. Вагелевич вельми втішився зустріч з Бельовським, проте був нерозговірливий, боявся, що колишній учасник повстання втягуватиме його в конспіративні організації. «Я Августе, мій добрий гусю!» Не надаюся до боротьби за ту, як ви полюбляєте називати, нашу і вашу свободу. Мене кличе чиста наука, і нам з тобою не по дорозі, відпекувався Вагилевич від пропозиції співпрацювати в колись опозиційній до влади земонії. Лише в науці я зможу знайти свою власну свободу. Ти маєш цілковиту рацію, Яні, погоджувався. Авус. Свобода не готовий печений хліб, котрий можна краяти і їсти. Боротьба за свободу – то школа, в якій люди вчаться жити по-людському. І наука в цій школі є найпершим предметом. Я зовсім не маю наміру відривати тебе від улюбленої праці. Навпаки, прагну ще більше заохотити до неї. Я сам хворий на ту пристрасть. Але я хотів би, щоб ти зрозумів. Наука мусить бути функціональною, заангажованою в боротьбу за незалежність. Вчений не мусить займатися політикою. Проте наука повинна виконувати політичні завдання. Ми з моїми хлопцями добре знали Северина Гощинського. Маркіян навіть заприятелював з ним. Ти заговорив про Гощинського, а я спробував спинити товариша Бельовський. Та Іван продовжував свою думку. Ну, і до чого він дійшов? Куди завела поета, ота, як ти кажеш, політична заангажованість? Втягнувся по вуха в конспірації, в збройну боротьбу. Його засудили до страти, і він немов. Татранський збойник переховувався на найглибшому підпіллі його врешті зацькували, немов мисливці дикого звіра і він мусив утікати до Франції я не знаю чи зможе великий поет Гощинський створювати великі речі в чужому середовищі без національного ґрунту без рідної живиці август задумався а й справді еміграційна політика можлива та чи може розвиватися еміграційна література без оточення однодумців без рідної мови без читача Юріус Словацький і Адам Міцкевич перебувають нині в еміграції і пишуть, мовив невпевнено, але тут же спохопився. Ти маєш рації, Яні. Он Словацький теж після участі в повстанні емігрував на чужину і створив там знамениті драми, Кордіана і Балладину. А остання його символічна поема присвячена польським засланцям у Сибіру Ангеллі, кров'ю написана. Ні, ти зовсім не маєш рації. Поневолені народи посилають своїх найкращих синів, поетів у безпечні місця, щоб мали вони можливість створити слово, що живить позосталий на рідній землі народ і будуть його до боротьби. А чи спроможеться на таке Гощинський, змучений довгими роками підпілля? Словацькому легше. Він емігрував ще до розгрому повстання і не бачив того, що Гощинський тут. І ти не бачив, відсиджувався в тюрмі, і тому ви обидва залишилися ідеалістами. А Северин був свідком того, як його знамените гасло здрібніло, збаналізувалося після повстання. На галасливих раутах, бенкетах і домах розпусти. На очах Гощинського вчорашні герої перемінювалися в жуїрів, балаконів, користолюбців і проститутів. І саме через те Гощинський написав революційну поему про родство отця Марка. «Ми з тобою, Яні, не змовляючись, заговорили про Северина, бо він нам потрібен». Я хочу поїхати до Парижа і забрати в нього цю поему, але нині, напередодні нових битв, знадобиться Польщі його пророцтво. То зброя гостріша за консенерські піки. Я ні в мене цей мент зродилася ідея. Поїдемо разом до Гощинського, адже він не тільки польський письменник, а й український, і може переконаємо його, щоб повернувся на батьківщину. Подумай. Гроші знайдуться. Ні, Августе, я не надаюся для таких акцій. В науці, чому б і ні, охоче співпрацюватиму з тобою. Ми повинні захистити історію слов'янства від панславіцької демагогії. Пан Цираковський з збагнути, що саме спричинилося до душевного надлому Гощинського. Він не знав, що Бельовський їздив до Северина в Париж і міг би розповісти про свою прикру зустріч з ним. Відколи Северин Гощинський поселився в Юлію в Шасловацького на Монмантрі і зайняв у його домі окрему кімнатку на Мансарді, польське революційне пілігримство не те, щоб обминало будинок славного поета, просто забулася сюди дорога. Северин перестав брати участь у політичних розмовах, Схолоднів і спонурився, відбувався мовчанкою або залишав, не прощаючись товариство, іноді, зважившись порушити аскетичний спокій приятеля, Юліуш вибирався гвинтовими сходами до Келії Гощинського і повертався знічений і стурбований. Він часто заставав Саверіна вкляклого перед образом Матері Божої у самобутній молитві, або ж, що гірше, запалаючи ватраном, який поет вкидав, перечитуючи й вагаючись, ніби прощаючись назавжди, Списані листки. Ця дивовижна переміна сталася з Гощинським після того, як він повернувся з Брюсселя, взявши участь на полі колишньої битви під Ватерлоо у зібранні братерського кола, очолюваному магістром Анжеєм Тов'янським, який вважав Наполеона божим посланцем для поляків. На полі промовляв сам Адам Міцкевич, глаголячи про кару господню, що спала на Польщу за гріх,